Du lyssnar på en podd från GT. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Detta är Alf Westerberg. Du lyssnar på BB-podd. Välkomna till BB-podd, episode 109. Episod 109 är ett avsnitt som jag är lite extra sålt över att vi får göra. Vi går verkligen under skinnet på en av Blåvits absolut största profiler genom alla tider. En person som ganska sannolikt har lagt grunden för ditt supporterskap på ett eller annat vis. Torbjörn Nilsson, spelaren, gästar oss denna vecka. Vi får följa med Torbjörn när han berättar om vilken musikal som han har sett sju gånger. Vilken bil som är hans drömbil. Och så får vi givetvis även följa med genom hela Torbjörns spelarkarriär. Men innan vi går in på det så undrar ni givetvis, har vi någon sponsor den här veckan? Och det är klart att vi har. Vi är åter denna vecka sponsrade av SJMK Återvinning. Vilka är då SJMK Återvinning? Jo, det är ett företag som precis som vi vill göra någonting bra för IFK Göteborg. Vårt samarbete med SJMK grundar sig i att vi håller på att samla in guld från norr till syd, från väst till öst, ty det ska komma till användning igen. Man beställer sin guldpåse hos sjmk.se, får hem den, lägger i sitt guld. Det är försäkrat, man skickar det tillbaka till dem, får en värdering. Och så kan man välja hur stor del av den kakan man vill ska gå till IFK Göteborgs Akademi. Vi har faktiskt själva ringt runt för att se om vi kan bidra den här veckan. Och vi ska lyssna på ett samtal. Kränska fotbollbarhållbarhållbarhållbarhållbarhållbarhållbarhållbarhållbarhållbarhållbarhållbarhållbarhållbarhållbarhållbarhållbarhållbarhållbarhållbarhållbarhållbarhållbarhållbar Hej, jag har kommit till utgård fotboll. Ja, stämmer bra där. Hej, Joakim heter jag. jag. Ringer från en podcast som heter BB-podd. Det är så här att vi håller på med välgörenhet kan man säga. Mm. Vi håller på att samla in guld som ska gå till välgörande ändamål. Och jag undrar om ni har några allsvenska guld i Örebro? Du jag ska koppla det vidare här. Du ska prata med någon som är lite mer koll på det. Tack om det bara. Simon? Ja, det är så här. Vi håller på med lite väljarande mål kan man säga. Och jag undrar ja. om ni har några allsvenska guld. i det Några allsvenska guld har vi inte. Det har ni inte. Nej. Svenska kuppen då? Det har vi inte heller. Det har ni inte. Ni jobbar på det kan man säga. Har ja, ni jobbat på det? Ja, ja men då, då får jag tacka dig så jättemycket. Ingen lycka för Jocke i Örebro. Nu tycker jag, precis som ni, att vi går in på snabbfrågor med Tobjörn Nilsson. Hela ditt namn? Tobjörn Anders Nilsson. Ålder? Eh, 63. Längd? En 87. Och vikt? 87. Hur mycket har den förändrats sedan matchformen? Eh, samma vikt. Men ju... den omfördelats. Så att det är mindre muskler och kanske lite mer fett. Men jag, jag har svårt att skapa med fett faktiskt. Ja, jag ser. Du är ju fortfarande slank alltså. Ja jag är det. Men det är ju så konstigt eftersom det är mindre muskler- men jag, jag har 7 fett fortfarande så det, det, jag vet inte har allt hamnat varför. i fötterna? Ja, tydligen. <laughs> var är hemma för dig? Det, det är nog många platser Jomsredde där jag bor är ett eftersom jag var där i ja, 26 år. nu. E, när jag kommer till Göteborg så är, när man kör förbi i Ullevi så är det är ju platsen där man uppträder väldigt mycket så det är också på något sätt hemma. När jag var på en helstum så, så känner man sig lite hemma. Vad kör du för bil? En Volvo Det var inte oväntat va? Nej det var det inte, men jag har ju läst någon gång att du tröst köpte en Porsche vad, vad hände då? Det var när jag spelade i PS Weindhoven och inte fick spela Jag mådde fruktansvärt dåligt Och då, då åkte jag och köpte en gul Porsche Ja. För att bli lycklig tänkte jag Hjälpte det? Ja, ja det var jättehälligt att köra Porsche Men att definiera ordet lycka Det är ganska svårt då. Jag var ju lycklig när jag körde den Men innerst inne var ju väldigt olycklig som jag inte fick spela Men du fick inte spela efter Porsche då? Nej, det fick jag inte Så det är inte en snabb väg mm. Till att ta en ordinarie tröja I ett proffslag att köpa en Porsche? Nej, men kanske vissa tyska lag Där, där har man ju väldigt mycket rangordning På spelarna där parkerar de spelarna som har högst rangordning. De parkerar sin bil närmast omklädningsrummet Så att det, det står att den största matchen står närmast Och längst ifrån står en Fiat som en lärling har där. Alltså en Fiat Punto, en ja. 67 ja. Har du någon sån här drömbil som du alltid har tänkt att en sån ska man ha någon gång? Är det en gul Porsche då kanske? Nej det, det är det faktiskt inte det är min, min drömbil, det var när jag var 16-17 då, då började man titta på bilar Och började förstå att man snart skulle få köra själv Så Ford Mustang faktiskt ja. Men ligger den kvar då? Ja, den ligger kvar lite grann, men så jag vet ju att eh, när jag då blev 18 och fick körkort så tänkte jag att jag kommer aldrig få en Ford Mustang, den är för dyr. Då, då, då blev det en Ford Capri istället som var ganska lik Mustang, <laughs> men det blev inte det heller utan det blev en VW 1302 blev det som jag fick. Ja, ja. men det, det loppet har inte kört än. Nej, men nu bryr jag mig inte om bilar så mycket faktiskt. Ja. Vad, det här blir ju intressant då, med tanke på kan här då. I, vad lyssnar du på för musik? Har du, är det Spotify mm. Top 50 som många spelare kör? Eller kör du fortfarande CD-skivor? eller hur? Fan, det här lätt inte snällt? När jag nej, det. Det, det var nej, inte det, så du, jag menade. <laughs> jag lyssnar på gammal rock kan man väl säga. Ja. Eh, sen är jag har lite queen-nörd också. Alla som känner mig väldigt noga vet att jag är queen. Så, så jag lyssnar ganska mycket på queen. Queen, queen är ju väldigt speciella eftersom de har olika tidsepåer mm. i sin musik. Så de är 70-80-90-talare och 90 och det är väl enda band som har haft att alla medlemmar har skrivit låtar som har blivit listetter. Får jag väl rekommendera då att du är i den sätten såklart? Men We Will Rock You i London är fantastiskt musikal. Ja, jag har sett den sju gånger. du har gjort det. Ja, ja, då vet du vad jag om. Ja. Du är ju sån som sitter och kollar på de här gamla YouTube-filmerna från de här stora mm. livespelningarna på Embley och sådär också. Ja, inte bara jag, jag lyssnar på mycket. Jag gillar Peter Gabriel, Genesis. Ja, det, det, det är mycket som jag gillar från, från 80 talet och 70-80-tal. Men, men jag gillar ny musik också. Jag gillar Håkan Hälstum. Jag, jag kan väl inte tio låtter i alla fall som jag kände jämt när jag var på Vet du vad det härliga är med Tobian? Det är att han vet vad han gillar för musik. Det är så sällan man får höra det. Ja, det är topp 50 eller det är dottern som bestämmer. Eller... Jaha, ja. nej, o, oh, nej. nej. Nej, det, det, det, det som jag tycker är synd med människor idag det är att de delar in i fack. De lyssnar på punk men inte rock eller någonting sånt där eller vad det nu kan vara. Alltså, all musik som ger glädje om man tycker det är bra, den ska man ju gilla oavsett vilket fack det är. Nu vet jag att det kanske inte var så när du spelade men i dagens läge så, så ser man ju alltid spelarna att när de går in till matcherna så har alla så jättestora hörlurar och går in i sig själva och stänger mm. in sig. Om du skulle spela match idag och hade de möjligheterna, vilken låt skulle du ha på i lurarna då för att verkligen få den bästa uppladdningen och tagga igång dig själv? Det är den låt som har blivit valt till världens gladaste låt. Och den är med <laughs> ja, får... Och den är så typisk. Den heter Don't Stop Me Now. Ja, ja. Det är bra. en fin låt. Bra, bra. låt. Ja. ja, det är mycket bra låt. Leffe Kanossa en lyssnare. Nu kommer din fråga. Om du var en glas, vilken glas skulle du vara då? Eh, 88 eller sandwich. Är det bara baserat på smak, ja. eller tycker du att de speglar din personlighet? Eh, smak. Den <laughs> ja. är fin. Ja. Vilken är din skönaste seger med blåvit? Eh, det, det, det är ju när vi vann i Fökappen 82. Eh, det, den var fantastisk skön. Det var, det var första laget som man någonsin. Så att det, var, det var på något sätt en. Barnbrytande. Barnbrytande, bra ord, ja. Sen, sen vann vi mot Barcelona hemma. Vi vann lite annars. Men det som är trist med Barcelona, det var att jag inte vågade slå en straff där. Men det är en annan sak. Ska vi gå in på det redan nu då? För ja. den frågan kom. Varför? Eller vad var det som hände? Det som hände, det var att man tänker inte klart när man är där nere. Det är 97 000 och man ser en. Champions League- eller Europa framför sig. Vi, vi var ju så inställda på att vi skulle gå till final. För vi tyckte Barcelona var väldigt dåliga när vi mötte dem där Och vi kunde ju vunnit med 4 5 noller. Där. Så därför var det en chock för oss där. Och, och när väl då straffsparkläggningen kom så, så var det många som inte tänkte klart. Jag tänkte inte klart. Jag, jag ansåg mig själv inte som straffsparksskytt. För vi hade många straffsparksskyttar på plan. Fyra ordinarie. Tyvärr satte en på på bänken som inte blev inbytt. Så jag tror att Gunder gjorde ett litet misstag där att inte han tog in honom. Men kan du ångra att du inte slog den då eller kan du fortfarande stå fast vid att du inte ville riskera att få bära den bördan på dig själv så att säga? Ja, givetvis alltså. jag, jag idag jag såg mig själv inte som statsförsvarsskyttar alltså. så, så och sen fick jag flyktbeteende där också för jag, jag var så hundra inställda på att vi skulle gå till final. Och det är väl snarare att det blir någon psykose i, i huvudet När man står i en sån pressad situation där, då? Ja det gör, det, det, gör det. Ja, och det Jag brukar säga till människor så, så här som, som hamnar i samma situation Tänk på så här Folk glömmer aldrig om du tackar nej till en straff Men den som missar en straff den, den glömmer man Så det, det hade varit bättre för mig att missa ja, den men det, straffen för Jag tänkte just fråga dig så här nu när du står på På, på andra sidan Och ska mm. coacha och se att du kommer in i en straffsparkslängning ja. Framförallt med unga killar Du har ändå varit i urköterslag ja. och så vidare där om man då hamnar i en och en skytt är tänkt att skjuta men får kalla fötter, önskar du att han byter ut sig själv eller byter ut sig som straffskytt eller försöker du ge honom det mentala stödet istället? Det är svårt att veta vad man ska säga till en spelare just där. Det finns ju inget trollformer. Det man kan göra är att prata om tekniker istället. Att om man vet att en spelare som har problem med psyket så lägg den i mitten. Så, så får spelaren en, en målbild Precis, du ja. sätta Istället den för att spelaren själv ska bry sig så... undan Om jag slår den går den det hållet och... så Bestäm dig, liksom, ja. mm, lägg ja. den högt höger Om det är det du brukar göra liksom, ja. Och så sätt en bra där istället, liksom. ja. Ja. Ja, Det är intressant för att det mm. är ju Egentligen ett genomförandet av en straffspark Det är väldigt många spelare som kan det ja. Egentligen på pappret mm. Men så ballar man ur totalt då man ska ju känna till det här aspekterna med muskulatur då, när anspänningen ökar. För det, det som händer då det är att du får inte kontakt med alla de celler som spänns och slappnas av som gör att du kan slå staffen 10 cm ifrån stolpen. Utan då får du inte kontakt med de här som gör att du slår den där. Och då, då, liksom... då, då måste du ta en säkerhetsrisk. För då, då känner du inte igen din teknik heller. Och då, då lägger man den en meter ifrån stolpen och då hinner målvakten om den går åt rätt håll. Så det är alltså det mentala som på riktigt spelar här fysiken ett spratt helt enkelt. Ja, det är alltid så. Ja. Det vet ju, det berättar ju Pontus Fandrud när han slog straffen och vi vann kuppguldet 2013, att han så här, i ansatsen byter plats i målet ja. tre gånger ja. och sen lyckas få upp den där i hörnet. Han sa själv att det var ren flax, han visste inte riktigt vad han sköt. Nej. Jag, jag, jag brukar säga till de som jag har tränat och jag, jag kanske varit inne på det här till anfallsspelaren, att man måste lära sig leka och det, det låter väldigt konstigt då när man är i en seriös idrott och alla har betalt och det kommer 10 000 och betalar en massa pengar så ska man leka. Men, men leken det handlar om att luras och det, då är man avslappnad och man använder hela sin teknik. Man är mer avslappnad i foten och då, det gör att man kan slå de här bollarna eh, som, som man kanske inte kan slå annars. Har du varit med om något riktigt konstigt under matchen någon gång? Ja, det, det har ju hänt. Ja, det, det är en rolig grej. Det var jag som lurades faktiskt. Vi spelade en kuppmatch och nu stod det 6-0 tror jag eller 5-0 någonting så här. Och då, då fick vi hörna och då stod det två som ska markera mig där eftersom de slog alltid hörna på mig blåvigt. Och då sa jag men var 17 brinner det där borte sa jag i era klubbhus och de vände sig om och tittar och då springer jag och gör en kort hörna istället <laughs> så de blev typ så där jätteglada nu stod det 5-0 då men det, det var så jag, jag tycker det är roligt att skoj på plan Det är svagt av dem att gå på det ja, det, är mycket svagt. Det, får man säga. det är det bästa materialet att, att göra Men ja, funkar det så funkar det Men var man igång på samma sätt Med det mentala spelet På den här tiden då att Som, som du brukar säga Man ska göra diverse saker med diverse mödrar Och, och lite på den nivån eller var, -talk, det, var, var det trevligare Nere på plan Nej, det var nog samma brutala men det är alltså tuffare idag på plan. Det går snabbare och det, det, spelarna har mycket kortare tid att fatta beslut. Så att det är ju tuffare helt enkelt. Men man sa lika arga saker till varandra då som man gör nu. Det gjorde man. Ja. Ja. Och en, en konstig sak som, som kom upp nu i Skallen det var när jag spelade i Kaiserslaten. Då kom vi till kvartsfinal i, i, i öf -kuppen. och Då mötte vi var på bortaplan. Och vi vann med tre temma så låg vi under med 2-0 på bortaplan och de, de var ju vidare då. Och när spelaren, bollen gick utanför vi höll ju på att anföll och och då, då fick bollpojkarna bollen och de, de slängde in den tillbaka på plan. När vi skulle ha hörna, så bara bara spelare började jaga bollpojkarna som sprang och slängde bollen till varandra och domar gjorde ingenting. Det, det kommer ihåg, det glömmer jag aldrig. Jag tänkte, vad är det som händer? Det är svårt att stävja också. Vad ska man göra som ja. domare? ute utvisar här hur är det med skrockfullhet och såna grejer? Hade du någon mm. ritual innan matcherna? Alltså man sätter på sig kläderna eller? Nej jag hade aldrig någon speciell ritual sådär. Jag kommer ihåg att Glenn Strömberg hade det. Han skulle alltid sparka på en planka när vi kom ut där i Ulleve gången. Nummer sju tror jag det, planka nummer sju. Men en det var... specifik planka? Ja eller? en specifik planka. Men så kom han ut en gång då hade han tagit bort alla plankorna. Då det sig eller? Ja då, då han blev lite bekymrad där. Och har du har inte heller lagt till med någon sån här grej som tränare nu då? Att man ska köra en speciell väg till arenan eller något sånt där? Nej, ja, nej. Jag har släppt all, alla sådana saker. Jag trodde på sånt för men jag gör det inte längre. Inga spöken helt enkelt? Nej, inga spöken. Vem är den bästa spelaren som du har spelat tillsammans med? Jag tycker det är väldigt viktigt att definiera vad man menar med det. Alltså, det är det anfallare, försvarare för, eller målvakt. Det, det, är ju, det är olika tekniker. Mm, man man gör ju, utför ju saker på olika sätt. Du får gärna ge oss en av varje dag. Ja. Den, den som var mest komplett måste jag säga, som kunde mest saker, det är Glenn Stundberg. Ja. Han kunde anfalla, han kunde försvara och han sprang mycket. Han, nej, han var jätteduktig. Han kan också köta och snusa mycket bra. Ja, <laughs> ja jag vet. <laughs> Sen var ju Glenn Isén fantastisk. Helt otroligt, han stod alltid rätt Han gjorde alltid rätt saker fasten när han kom hit 1977 Så tyckte vi spelare Vad är det de har tagit hit, i ett kylskåp Tyckte vi och han, Det var ingen som trodde på han då faktiskt Men då kom Svenni Så trodde på han Nu har du sagt två stycken glän här Nu får du komma med något annat än en glän som den sista då jag säger det, är det 82-laget, det, det, den backlinen som var där, den var uh, den var inte rolig att möta. Vi, möttes ju, vi spelade ju väldigt mycket försvarspel och då fick ju vi anfallare spela mot vårt försvar. Och jag kommer ihåg Stig, Ruben, Conny och Hussein då, de var, ja, de var helt hopplösa. De du jobbade på träningen och det var på matchen. Ja, var det, någon... det var inte det var <laughs> ja Jag vet inget försvar som jag var. Som vi har mött så som har varit i den klassen. Vi ska ha en spelare nu. Och ja, vi gör så här då. Du får sätta dig själv på plan och så ska du ha en medspelare du får han plocka. En forward menar du? En... Ja, eller en ja. medspelare. Det kan vara en målvakt. Det kan vara vad du vill. Du får bara välja en person till ditt lag. Som vi har spelat med eller som spelar nu? Ja, den bästa som du har spelat med. Och sen är resten fyllda. Rest, alla andra platser är fyllda. Och ingen glöm. Ingen glöm. <laughs> Nej, det får du ta. Det får du ta om du vill. Det får jag ta om jag vill. Ehm... Ibland får man bryta ner det ja. så för att få ett svar ja. Nu var det där med fundera igen ja, ja visst, men gör det ja, jag, jag, jag, jag, Den som jag tyckte om att, att spela med Tord Holmgren var underbar att spela med för han, han, han var lätt att spela med han spelade, han spelade enkelt vilket gynnade mig väldigt mycket Som jag var kreativ och höll på med massa grejer så behöver jag någon som inte <laughs> höll på. För Glenn, Glenn Strömberg visste du aldrig vad han gjorde. Det kunde hända vad som helst, men han var jävligt bra. Men det gäller att komplettera varandra, framförallt ja. som anfallare då? Ja, verkligen. Ja, och då kommer nästa fråga då. Vem är den bästa spelaren som du har mött, som du har spelat mot? Eh, det är en ja, anfallsspelare. Jag mötte ju inte han på plan, utan han var ju på en annan på... Det är Karl-Heinz-Romenigge. Han blev valt till Europas bästa fotbollsspelare. Men den bästa försvarare jag mött, det är nog Karl Heinz Föster. Det är de här tyskarna, va? Ja, han, han, han, de var ju experter på att markera bort. Han fick alltid markera Maradona i, när mm. tyskarna mötte Argentina. Och han fick alltid den bästa forvarden i den andra lag. Han var han var grym försvarare. Är du supporter till något annat lag i någon sport överhuvudtaget? Håller du på någon andra lag än i 70-året? Tottenham Hotspur. Det är många som kör Tottenham mm. alltså. Mm. Är det något speciellt som gjorde att du fastnade för dem då? Det var väl på när man var 16-17 så fick man en förebild och jag fick en som hette Martin Chives. Han gjorde några mål där när Tottenham, jag tror de hade nu i FA-kuppen och ligan, det året det var på 70-talet där. Och då tyckte jag, wow Tottenham här fick jag bli Sen hade de ju en väldigt massa fina spelare Efter det också, Martin Peters De hade ju då de här argentinarna Ardiles Som gjorde fantastiskt 78 VM så att, eh. Kikar du på matcherna nu då? Eh, Tottenham försöker följa lite grann så där, Men det, jag är inte sån freak Så att jag sitter varje lördag när de spelar Men du har ett via konto där hemma Jonsson? Nej jag har inte det <laughs> Jag har inte det Utan eh, jag försöker se när jag kan bara många av våra lyssnare här var väl kanske inte med på den tiden som Tobias Nilsson rosade spelarmarknaden fullkomligt och var med och revolutionerade svensk fotboll med IFK Göteborg. Så att jag tänker att vi tar väl och gör en genomgång av Tobias Nilssons spelarkarriär också. Det tycker jag. Du började spela fotboll i Jonsered. 1965 står du på din egen hemsida så får vi hoppas att det stämmer Ja, jag tror att det var då <laughs> det var på den tiden det var inte så noga man spelade mest kvartersfotboll då. så att jag var nog ganska jämlad när jag började i föreningen Och där var du till 74 då eh, Vad ha, hamnade ni som högst eh, i Jonseril? Vi kvalade till Superrättan kan man säga då, ja. och så missar vi kvalet mot Borstahusen och Jönköp i södra Borstahusen måste vara landskrona Ja, precis ja. <laughs> ja. Och då ringde Anders Bermar Och frågade om jag ville komma och han hade då även Värvat vår tränare då, Nisse Bergan Och jag och Nisse kom väldigt bra överens så, att, så vi Blev en paketlösning kan man säga Var du den som gjorde alla målen i Jonserred? Ja det var jag Gjorde väl de mesta men så hade vi en kille som heter Poletten Larsson Som mycket gjorde väldigt mycket mål bra också <laughs> Ja, Poletten, Poletten ja, det, Jag ska inte berätta varför han kallades Poletten Men han, han gick ju töj sen, sen Trillade på lätten ner någon gång Ja, det gjorde det ofta man Nej, det var en bra kille som gjorde väldigt mycket mål Ja eh, Och hur gammal var du då när du gick till Blåvit? Eh, jag var 19. Ha. Fortfarande ung talang då? Ja, jag var lite talang där Sen, sen spelade ju Blåvit i superrätten då kan man säga och Det var ju många gick ju ja, Det var inte många supportrar på arenan Det var väl ett, Jag kommer ihåg att jag såg dem upp blomstermålar Året innan jag gick jag tror, jag tror det var 1100 där ungefär då, och det var ja, dålig stämning och det var ödsligt där. Eh, Geis slog väl i allsvenskan och Öj slog i allsvenskan Så det var väl de stora föreningarna då. Så det var det på botten så att säga. Ja, det var. Sen, Men sen kom Tobbe och Nilsson. Nej, det var så att Anders Bäma då, Rövan som han kallas. Han kallade <laughs> ja, kallas Rövan för det var. Hälsar man på honom så skulle, fick man titta om han hade tummen kvar. Han var en, det var en kille som värvade väldigt mycket Han gjorde det på sina villkor Han brydde sig inte om regler och Det var, det var tack vare honom Jag kom till IF Göteborg Han körde sitt race och det var kanske en, en annan tid då också Ja, ja det, var det. det var det givetvis då. Jag, jag hade ju Jag ville också värva mig Men Anders han snärjde mig på något sätt Han höll på och ringde varje dag och, och så. så då var det som alltså jag tog upp Lovet i Allsvenskan igen Ja, det var så att Anders sa så här till mig han visste tydligen att jag var i IFK Norrköping fantast på den tiden jag hade min idol dåligt Ove Kindvall och då sa han så här vi ska värva två landslagsspelare det var på den tiden man kunde göra det jaha jag ja Björn Nokqvist Ove Kindvall sa han kommer vi att värva de kommer att komma och då var, då var det var ju var bara att skriva på <laughs> så att det, det de gjorde då i IFK det var ju att de jag tror det var 9 10 spelare som fick lämna och de bibehöll kanske knappt hälften. Och så var vi 9-10 spelare nya som kom. Blandat Järvi och Conner Karlsson kom då också med mig. Men det funkade bara att göra en sån total makeover och byta ut halva truppen och ja, de var vinna, vinna serien. De var tvungen. Ja, de var ja. tvungna till att göra någonting för Anders visste att det fanns ett slumrande intresse kring IFK Göteborg. Så han förstod ju att nu gäller det att få alla med sig på den här resan så att jag tror han fick sponsorer och alla med sig. Gick du in direkt från start och började göra mål i Blåvitt också? Ja, jag fick göra mål i min debut i Superettan mot Jönköping. Vi spelade en regnig hemmamatch, 7000 tror jag det var. Och det var ju fantastiskt, 7000, en Superettamatch där. Jag kommer ihåg att jag lobbade bollen från nästan halva plan över målvakten, kommer jag ihåg. Så du var med om en ny start i Blåvitt som spelare? Ja. Och nu är du med om en nystart i Blåvitt som tränare. Ja, nu, ja, den är lite annorlunda nu. Ja, ja. bara ändå det finns någonting där. Det finns, ja, där. det gör det faktiskt. Ja. 1976 ser du då med och tar upp Blåvitt till Allsvenskan igen. Eh, men sen så blir du utlandsproffs ganska, ganska direkt så du hinner inte spela svenska med, med Blåvitt första tiden här. Nej, PSV-indhoven ringde. Ralf Edström spelar ju däråt och var den stora lysande stjärnan och han, hans stjärna hade börjat falla lite igen och då ville de eh, kanske ha en ny svensk som gjorde en massa mål för dem så då värvade de värvade mig en liten pojkspoling från Jonsred från Superettan <laughs> Ja från Superettan hur, ja. hur kan ni komma så att en sån stor klubb värvar från Superettan plötsligt Ja de, de höll på med det ett tag de, de var ganska förutsedde de värvade ja, de var ju värva Peter Dahlqvist då, som var som var yngst i, spelaren i i till Berkerot då och kom han var ju också väldigt ung och lovade. De värvade honom som 16-åring, tror jag, PS -vägdåven. Så de ville värva talanger som de hoppas kunna förräda då. Jag vet ju också att du eh, spelade några landskamper som spelare. Ja, jag fick spela sex landskamper. Jag gjorde debut i Malmö mot Finland. Vi var med 6-0 jag fick jag mål där. Så det var jätteroligt. Det kan inte vara många spelare som får spela riktiga landskamper. Nej, men på den tiden var det ganska vanligt. Jag kommer ihåg en det de back som spelade till och med Division 2 som heter Janne Karlsson som spelade så att en var annan lite tid. annorlunda tider. Var ja. det fel scoutat i de högre klubbarna då? Eller var? <laughs> ja, tydligt. Ja. PSV-tiden brukar väl folk säga att det inte var din bästa kanske. Nej, jag kom dit och det var, det var, laget var för bra. Det var ett av Europas bästa. De var nu EFA-kuppen då faktiskt, 76-77, eller 77-78. Och då, ja, jag tog inte plats där. Jag tror att jag spelat två matcher från start på nio månader. Jag gjorde två mål, bägge på retur från målvakten. Så att jag var, var väl ingen bra värmning för dem. Och det var då du gick och trött köpte den här fina gula Porschen? Ja, jag kommer ihåg priset fortfarande 36 000 gulden. Och gulden stod i 270 eller 250, någonting där. Vad gjorde spelaren Tobbe Nilsson med att köpa en Porsche då när det gick dåligt i PSV? Jag försökte väl på träningarna men det var lite ångest, jag kom ihop på matcherna, jag, jag tror jag sett något inslag när Sportnytt kom ner och frågade mig hur det känns och jag, jag mår jättebra, jag trivs jättebra på bänken eller någonting så jag. Men jag, det var ångest att springa ut där på pc stadion så att jag, jag mådde inte riktigt bra för jag hade aldrig upplevt den situationen som det var, Det var var ju helt annorlunda än att äh, spela IF Göteborg där tränaren trodde på en och alla passar bollen. Att, men eh, grunden var att jag inte var tillräckligt bra fotbollsspelare just då. Och hur löste det då detta? Jag flyttade hem efter nio, nio månader. Jag kände att eh, jag ville vara med VM 78 för så här hade jag gått dit. Och försöka ta en plats och åka med till VM. Så då tänkte jag att komma tillbaka till Brovet och börja spela igen. Och så spelade jag eh, några matcher där på 77 på hösten och sen 78. Och det är ett beslut som du inte ångrar Att du flyttar hemma antar jag Nej det, det, jag vet inte hur det hade gått om jag hade varit kvar där Om man, man har fått ta tag i sig själv Till slut det är det möjligt Men eh, 78 så gick det väl så där. Jag var med VM som reserv Och det, det var ju en upplevelse Att vara med ett VM kan man bara säga Argentina va? Argentina mm. och, Men sen kom ju den stora förändringen då, det, det var ju när Svennis dök upp här på en liten pojksbolig tyckte vi att han var med Han vågade knappt säga hej nästan och vad var det Svennis gjorde med FK Göteborg då? Han började strukturera upp oss så vi började spela den engelska modellen. Blåvitt var ju känt för att spela som änglar. Det kommer ju änglarna. det kommer ju från det uttrycket att de spelar som änglar. Och då, då kom Svennis hit och började strukturera upp oss med en långboll direkt upp till mig från backar. Det jag skulle ta emot och lämna tillbaka. Det var det vi tränade på. Det gjorde vi på match. Och jag kommer ihåg när han. Eller när jag kommer ihåg första matchen. det första matchen här på Ullevi. När vi var på att spela långa bollar. Då kommer jag ihåg att publiken gapade. Skicka hem den där jävla värmlänningen. ja Det gick väl inte jättebra i början eller? Nej det gjorde inte. Det Det som räddade honom kvar då. Det, det var väl att vi vann kuppguldet 1979 när han kom första året. Så vi slog åt i en kuppfinal. Och då fick vi ju spela kuppvinnarkupp Det var ju jättestort för föreningen Men sen så började det ta sig där Vi Vi, vi värvade lite grann Och det blev bättre och bättre Sen så, så kom ett 81 Där vi blev real Blåvitt Alla ville ju komma till Blåvitt på den tiden mm. Så att Blåvitt kunde ju stå och peka Vilka de ville ha Men byggdes upp successivt här va? Ja. Och då då, då, då då värvade de tre landslagsspelare Håkan Sandberg Stig Fredriksson och Thomas Wännersson och de kom hit och då blev det realblåvitt. Men vi förlorade de fyra första matcherna i Allsvenskan. Så vi låg sist. där alla trodde att vi skulle springa hem. Och då, då var han också nära på få sparken. Svenis. Men hur hanterade du det då för det var ju också ytterligare en motgång på ganska kort tid där. Ja, men men alltså 81 när han började när vi trodde att vi skulle vinna Allsvenskan stort. Och börja med fyra förluster. Problemet förrande var att han hade flyttat ner mig på mittfältet, central mittfält. för han ville att jag skulle komma rätt vem med bollen för han tyckte att alla sparkade ner mig när jag var forward bakifrån. Och då värvade man i Sandberg och så hade vi då Cornelison och då skulle jag springa jämte eh, Tord Holmgren. Men jag var ju ingen inne i där. Jag har inte den uthålligheten så jag var ju i fel position hela tiden och det kom snett och, och eh, det som vände det här 1981 det var när vi åkte ner till Malmö. Och då insåg Svennis att han måste sätta Sandberg eller Corneliusen på bänken och, och ta mig som forward. Och där vände vi det här. Och man kan säga efter det så förlorade vi inte match på ett år. Och vi var vann UEFA kuppen då Berätta om det här UEFA kupp äventyret då. Det är 82, va? Det, det, det började 81 då på hösten där. Ja. Och då eh, vi mötte vi ett finsk lag som vi slog. Och sen mötte vi stormgräs andra omgången. Och det, det som var kul det, det var att eh, vi, vi höll på att åka ur där faktiskt För vi spelade 2-2 borta och tyckte vi hade en hygglig chans hemma Och så blev det 2 Det stod 2-2 när det var fem minuter kvar Och de var jättebra faktiskt stormglass. Och vi kände ju herregud Men så, så, så fick vi en, en situation I straffområdet, det är bara ett par minuter kvar Och jag får bollen Och så känner jag att någon kapar mig Och jag, jag ska inte säga att jag slänger mig För någon kapar mig verkligen sparkar mig så då, då kan man ju lägga sig Eller man kan ja. ju förstärka det här Och vi får straff och stormgrass Spelarna de är vansinniga på domaren Och sen ser man på sportnytt Då är det Stig Fredriksson som kapar mig <laughs> <laughs> Så du står där självsäkert liksom. det, det, det är, är straff ja. men De såg det, den österrikiska Han var inte nära till dem Det var Stig som slängde sig Och skulle försöka ta tag i bollet Det är ett hjärnsläpp som får Extremt bra konsekvenser helt ja, enkelt. Då. Ja precis, så vi, vi gick ju vidare där Och sen så fick vi möta då lite olika lag Vi hade dålig ekonomi redan på den tiden Så vi hade knappt pengar Att åka typ, på träningsläger Och så, så blev vi lottade Mot Valencia En kvartsfinal och då, då, då fanns det inga pengar. Så jag vet att Anders då, han åkte till SKF och frågade om han kunde få pengarna för 82-budget. Alltså ja, sponsorpengarna i för Ja, kan få dem i förväg så vi kan åka till England. Dessutom avgår styrelsen då för att de känner inte förtroende. Eller kändes, han hade inte förtroende. Så hela styrelsen kan man säga utom Anders Bämer och Ovi avgår. Så att eh, när vi ska åka ner till Valencia och spela, då ska ju styrelsen åka dit. Men vi hade ju ingen styrelse med än Anders Bämar och eh, Ove Kinvall. Och de kände det var lite kort med folk. Så att de går och frågar Lokit Olsson ja, så då, som var lokalradioreporter. Kan inte du vara styrelsemedlem ikväll? Så Lokit var styrelsemedlem en, en kväll där. Och, då... och, och sen blev det två 2, 2 där och sen så var det 50 000 på Ullevi. Men Valencia måste ju vara ett storlag jämfört mig för Göteborg på den här tiden då. Ja, jag vet. De har ju vunnit kupp i den här kuppen tror jag och hade några jättefina spelare. Vad, Men... är, vad är det som gör att plötsligt ett lag från Sverige kan hota? Är det spelidé och den, ja. det, det lag, lagbygget då? Eller? Vi växte som lag helt enkelt och vissa av spelarna, bland annat jag, då, vi växte väl även som individuellt duktiga spelare. Det, det som är kul är den här då, och det, det här är väldigt in, som är inte är känt egentligen det var att Thomas Wernersson hade väldigt ont i sin axel så att han var med en och våran läkare då inga namn här då det var inte Lejsvärd på den tiden för han hade inte gjort det felet våran läkare gav Thomas Wernersson en bedövningspruta men gav han lite för mycket så han kunde inte lyfta armen Thomas på högersidan och, eh, Valencia får ju då ett läge i första halvlek där Frank Arnesen, VM-spelare i Danmark skjuter från 30 meter upp i Thomas Wernessons hörn. <hör> och Thomas får ut upp armen så ser man det här efterhand och vet om så förstår man varför Thomas släpper det målet Finns det får... på bild? Finns detta att se? <hör> ja, du, du kan se Frank Arnesons 2 1-0-mål mot Blåvitt ja. för Thomas <hör> har en bedövning att ha fått upp armen <hör> Matchen innan då, de här tre gånger innan, så har vi haft mellan 7 8 på läktarna. När vi spelat 2-2 där nere, så när vi åker hem så hör vi att det är kö från. Den låg ju på Ingebäcksgatan här då. Mm. Nej förlåt, Katrin Lund, Eller den här borta, alltså vi där. Det är kö från Kanslit, fem trappor ner och så ända bort till Njurlevi, var köen för att köpa biljett den här matchen. Mm. Nu för tiden är köen på internet istället. <laughs> ja, skönö. Men det, det, det räddades i IFK Göteborgs ekonomi. Ja, ah, det är den matchen ja, Eller den marschen, ja. helt enkelt. 50 000. Sen var det ju Kajselslag, var 50 000. Hamburg var 50 000. Ja. Det är första gången ett svenskt lag vinner en stor internationell kupa, va? Ja. Men Hamburg som ni mötte då på, både på Nyöljvi på Folkbackstadion, de är väl. Ett av de absolut största lagen i Europa, var inte den? Tiden. Ja, det är de ju. De var en massa tyska vn -spelare. De vinner väl Eurokuppen då? Året efter de förlorar mot oss i UEFA-kuppen. Man får ju ställa frågan igen då. Hur är det ens möjligt att det här svenska laget kan, kan göra en sån här sak? Ja, det var. Ja, jag kan bara säga så här. Hade inte Svennis kommit hit så hade vi aldrig kommit hit. Det är Svennis förtjänst i grund och botten. Sen kanske han hade spelare som han förstod att de här kan hjälpa mig till den här titeln. Men när vi startade 1981 så var det ingen som hade en tanke på att vi ska vinna den här kuppen. För då var det stora problemet att hålla sig kvar i Allsvenskan. Ja. Så det är en mental man går in i på något sätt. Där. Berätta om det här finalmötet då. Första matchen är på Nya Ölevi. Ja, Det är en regnig dag. Det är 40 000 fast det är 50 000 sålda. Det var 10 000 som inte kom då. Vi, vi ligger på hela tiden. De, de, kapar, de kapar Tommy Holmgren och de kapar mig i samma sekvens kan man säga. För de ville tyskarna vara. De var två tyska spelare som var. Ursäkta ordet svin. Det var mycket dobbar och det var mycket sånt. Så att de kapar Tommy Holmgren men han kunde fortsätta. Och, men jag, mig kapar de på andra sidan. Jag kunde inte fortsätta för jag fick en benbit ur, ur ben så med led, ja, som drog loss. Så att jag blev gipsad i en vecka efter. Man, man kan väl också påpeka här då att eh, reglerna för att få ett rött kort var något... Eh, ja. Det var inte lika lätt att åka ut kan man säga. Nej det var inte det. Alltså, det de gjorde på... Tommy var ganska tufft men det de gjorde på mig det, det var ju en bensax gjorde de. Så att, det var ju det var ett klart rött kort alltså. Eh, hur slutade matchen? 1-0. Eh, tyskarna gick ju för att spela 0-0. Eh, men Thord Holmgren gjorde något mål där. Glennisén gickade ner den och Tord Spark in den. Och eh, returmötet på Folkparkstadion. Som tur var var det ju två veckor senare. Jag gick i gips en vecka faktiskt. För den här benbiten som hade lossat. Du är alltså gipsad mellan de två finalmatcherna? Nej, äh, gipsad en vecka. <laughs> Och läkarna sa ju att det, det här går inte. Men det konstiga var så, för det här blir ju en jättestor rubrik om det här. Och på, på kvällen så ringer en man hem till mig. Han har, han har tydligen varit professor... Professor han. han. var både läkare, homopat och chiropraktor. Oj, vad bra. Ja, så han ringde till mig och sa så här. Tobian, åk till det apoteket. Hämta de här tabletterna. Om en vecka är du bra, sa han. <laughs> Och jag gjorde det här. Jag åkte till ett homopatapotek, hämtade ut de här tabletterna. Det var 20 små tabletter som åt. En vecka senare sitter jag på Gamla vi vid en träningsmatch mellan de här finalmatcherna. Sitter jag med gipset så känner jag bara, nu är det bra. Så ta av det. Så, det är bra. Vet du vad det var ja. i de här tabletterna? Ja, jag vet det efter jag. Ska vi sälja de här tabletterna? Nej, det, det är en, en klassiker inom homopatin det. Ja. Den skapar tillväxt i benet varför säljs det inte till alla spelare? <laughs> ja, jag vet inte. Men det, det var ett homopartmedicin var det i alla fall. Så trots söndersparkade ben och gips så står du ändå på planen när matchen ska dra gång i Hamburg? Ja. Hur hade tyskarna lagt upp det mentala spelet innan här då? Nej, de hade ju redan vunnit matchen. De hade ju tryckt upp sådana här, kanske ni känner till, då, ja. färdiga tryckta vimplar så att, att de var stork som uefa kupsegare Stämmer det då att Svenny satte upp en sån i ert omklädningsrum? Ja, han gjorde det. För att tända. det tände killarna va. Och och såna härliga spelare som vi hade Sådana attitydsspelare som Conny Hussein, ja, Tord ja, det, det, det var en personlighet I det här laget Enorm personlighet Kan du inte berätta lite om matcherna ja, Matchen var ju att tyskarna Försökte göra mål ganska tid Men vi gjorde ett 0 ganska tidigt Så de blev press på dem Och då blev de ännu mer svin Än vad de var några av dem Manfred Karls var en gräslig människa och sen så i andra halvlek Det står 1-0 och de försöker... De kommer inte till då ens. en backlinje var fantastisk. Så, så är det ett anfall där jag springer i djupled. Och, och lyckas göra 2-0. Och då, då är ju matchen körd för dem. Och sen gör då Stig Fredriksson 3-0 på straff. Så att det var ju en fantastisk upplevelse. Ser man den här matchen efterhand så kan man bara säga det att det går långsammare. Det, det, det, det måste man förstå idag att det gick långsammare på den tiden mm. sen, sen är det ju tidens stand, allting går ju snabbare i näringsliv, allting så att, hade vi fått träna så som det är idag så hade vi också kanske haft det tempot, men då hade vi inte det tempot i alla fall. Hur tyst blir det på folkparkstadion när du gör 2-0? Det var nog tyst redan vid 1-0 ja. när vi har vunnit så, så säger den här spiken att den svenska publiken måste vara kvar en halvtimme för ni får inte gå ut för risk för sammandrabbningar. Ja. Så att, och då, vi gick ju där, kommer jag kommer ihåg efteråt, och vi hade fått våra medaljer och vi gick och hälsade på alla supportrar som var där. Det var ju 10-15 svenska där. Glenn Hussein kände sig som en fågel och så vidare. Ja, han blev ju tyvärr skadad i början på matchen. Efter en 20 minuter tror jag blev han skadad. Men han var ju med, han bidrog ja. ändå. Men när jag kommer ihåg vi gick där och Glenn Strömberg och då säger Glenn Strömberg så här. Jag säger till han, det börjar bli kallt då, för det var ju i maj det här. Vi får nu gå in nu, sa Nej, sa Då är du slut, så <laughs> Och så, så är det. Allting har start och slut. Som en till stor del följd av, av den här vinsten så vinner du också guldbollen 1982. Hur högt värderar du den? Ja, det är ju den och Lisebergs applåden som jag fått att göra folk glada. Det är jag väldigt stolt för, så att, det var ju roligt. Jag hade tackat nej till landslaget då. Så egentligen kan man inte få guldbollen om man har tackat nej till landslaget. Och vi ska inte gå in på det här men jag gjorde det under tre och ett halvt år. Tackade nej till landslaget. dum som jag var då när 80 där Det stämde inte riktigt till landslaget. Det stämde hyggligt i lovet men inte riktigt i landslaget. Och då tyckte jag det är bättre att vara med Svennis och det är det roligare här. Så att jag hade så här lite mentala spöken ibland. Eh, sen så testade du på en eh, proffsession till i Kajseslouten. Ja, jag spelade två år och det gick väl, eh, jag började dåligt därför. Jag började med benet i gips. Jag fick ett getingstick. <skratt> en vecka. Ja, jag <skratt> låg faktiskt i tio dagar på sjukhus ja. med benet i eh, högläge. Så här. Jag fick ett getingstick och fick jag Staffel i så att jag började inte riktigt, riktigt bra så att det började inte så där jättebra i Kaislaten jag tror att jag gjorde mål på de för tio första matcherna så tidningarna började direkt bilsa i tung där och började ifrågasätta om jag var rätt värvning men sen så fick jag igång målskytte hyggligt så att jag gjorde väl 23 mål tror jag under, eller 22 mål tror jag under de två åren jag spelade men vi gör väl så att vi håller oss mer på den blåvita sidan av planhalvan va? Det låter mycket bra. Ja, för du gör ju då en, en andra återkomst i blåvitt 84. Ja det stämmer. Jag, det, det var så nämligen att Svennis ringde mig när jag spelade i Kajslåten på, på våren där sista halvåret jag var där. Kajslåten ville förlänga med mig men så ringde Svennis och säger kan du inte komma till Benfica? Och då tyckte jag det, det är klart att vi spelade under Svennis. Så jag, jag säger till, till Kauslott att jag ville spela i Benfica. Och då blev jag pantad där. Och när jag kom ner till Svennis och Benfica, det var i mars någon gång där, så, så förstod jag att Svennis inte skulle vara kvar. För han, då hade han lovat Benfica för att få slippa sitt och, och fullfölja sitt avtal där. Om man kunde värva mig så kunde han gå till Roma. För Roma ville bli värva Svennis. Okej. Okay. Ja. Men Roma hade ju då två utlänningar så att han kunde inte värva mig till. Det var det utlänningstopp då. jag det var det. två utlänningar, det var i ja. laget i talen, ja. ja. Och då förstod jag att då skulle jag gå till Benfica och i Svennis inte är kvar. Och då, då ville jag inte det. Utan, och då var jag pantad i, i Kanslaten. För då är, då är man rökt när man har sagt ja, ja. att man inte vill vara kvar där. Och då, då ringde Blåvitt, eller jag ringde Blåvitt till mig själv och sa att jag ville flytta hem. Då. För jag kände att de sista åren ville jag göra i Blåvitt. För jag, Blåvitt på något sätt, det var, det var min arena. Från den här sista tiden i Blåvitt så är ju den här matchen mot Barcelona som vi har varit inne på tidigare. Det är väl den som det pratas mest om, men vad var det, vad var det för resa fram till den matchen? Vi spel, när jag kom hem då så spelar vi, första året så spelade vi kvartsfinal. Vi, vi förlorade mot Panathinaikos på en jäkla dum straff i Europa Cupen. Ja. Vi var på väg redan där då. Sen så året efter så spelade vi då ytterligare då Champions League eller Europa och då kom vi till semifinal och hade inte Glennyseen fått mässlingen eller vad det var vattenkoppen man fick så hade vi spelat i Europa det året. Och det är den här ganska berömda dubbelmötet där vi vinner med 3-0 på hemma i Göteborg. Ja. du gör mål också. Ja, två mål mm. ja. Och i returen på NoCamp Så tar ju blåvitt ledningen också Men målet Döms bort efter En av de absolut sjukaste Proteststormarna från spelare Mot en domare som man har sett på bilder Ja, jag, jag har inte sett det Efterhand så jag kan inte bedöma Jag vet att Johnny Ekström sprang ut Och hamnade utanför planen och springer in igen Det är det jag kommer ihåg För att det, jag tror att det är Jonny som gör målet Om det är så att han dömer för det men de som såg det säger ju att det är horribelt att de är bort det målet. Ja, man ser ju också på bilderna hur hela Barcelona inklusive klubbledning och president och allihopa ja. står runt och bara snackar ner domaren som ändrar beslutet efter väldigt lång tid. Ja. Och eh, någonstans där och då så föds det väl ett, ett förakt för Barcelona hos väldigt många blåvidsupportrar som sitter i eh, än idag va? ja. Så att om folk undrar varför folk inte är illa Barcelona i blåvitt så är det mycket det där som ligger till grund. Ja. Vi, vi hörde ju att domarna när de kom till sina hotellrum så stod det väldigt fina presenter där. Ja. Sen eh, ska man ju ge presenter men då fanns det ju inget väde, att det fanns mm. ett visst väde på det. Så att jag, jag vet inte vad det var de fick men jag hörde att det var fina presenter. Men det är inte det allra sista vi ser av Tobbe Nilsson i blåvitt tröjan? Nej, jag spelade kvar fram till faktiskt min födelsedag, 9 juli. Då spelade vi en match, vi var uppe i Norrland och spelade tipsgruppen som det heter då. Och då spelade jag en sista match där jag, jag då slog Svarte Philips rekord. Det är väl lite otydliga uppgifter om det är nu, numera då. Men jag gick förbi ändå då, i alla fall lite under 86 och gjorde tre mål mellan honom. Jag tror jag gjorde tre mål sista matchen där i en träningsmatch. 332 mål i blåvitt står det, på internet i alla fall. Ja. Och det är ett rekord som lär för att bli ett rekord för att eh, spelarna är inte lika länge i klubbarna längre. Nej, det är väl så. Jag vet att eh, Tobbe har gjort ganska många mål men... Eh... Det, det, på, på den tiden så, så kanske vi hade lite enklare motstånd mellanåt Vi, vi spelar väldigt mycket träningsmatcher uppvisningsmatcher Och då gjorde man lite mål lite här och var så att, Men det är ju inte många förunnat att få ett sånt fint avslut I den klubben som man har spelat eh, sitt hjärtas matcher i så att, säga, att man får eh, avsluta med att slå målrekordet Nej, det var, det, jag kommer ihåg att jag tog taxi från jag och min fru sista matchen när vi spelade upp i Umeå, denna träningsmatch så tog vi taxi dagen efter för att vi skulle åka hem då för mitt uppdrag var slut. Det, det var väldigt vemodigt kände jag. <håll> åka från alla de här kompisarna som man har haft i så många år och ledare och inte få gå ut på Ullevi med. Det var en jättekonstig känsla var det. Men lämna som en gud. Ja, en del säger jag att det är bra att lämna på topp men jag anser, en del anser att jag borde spela ett något år till för att men, men för mig det var inte tillräckligt att gå i Pudlevie och vara bra jag, jag ville vara i jag ville bjuda publiken på bra underhållning att de kunde gå därifrån och säga att, fan vad det hände mycket då. a real good time. I feel alive. Stop.